פרק י"ג ויהי אחריכן ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר ויא אהבהה אמנון בן דוד ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו כי בתולה היא ויפלא אמנון לעשות לה מאומה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 והתחל, ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תעוונה תמר אחותי, ותברני לחם, ועשת לעיני את הבריה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון, ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תעוונה תמר אחותי,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 ותיקח את המסרט, ותצעוק לפניו, וימהל לאכול. ויומר אמנון, הוציאו כל איש מעלי, וייצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר, הביאי הבירייה החדר, ואברי מי ידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת.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 מאהבה אשר אהבה, ויאמר לה אמנון, קומי לכי. ותאמר לו, אל אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחרת אשר עשית עמי לשלחני, ולא אבה לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה.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 הננה גוזזים לעבדיך. ילך נא המלך בעבדיו עם עבדיך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל על בני, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך, ויפרוץ בו, ולא אבה ללכת, ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא, ילכ איתנו אמנון אחי. ויאמר לו המלך,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 ויעשו נערי אף שלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו, וינוסו, ויהייהם מבט דרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, היכה אבשלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרע את בגדיו, וישקב ארצה, וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד ויאמר, אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה שומה מיום עמנותו את תמר אחותו, ועתה, אל יישם אדוני המלך אל לבו דבר לאמור, כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום, ויישא הנער הצופה את עיניו, ויר והנה עם רב הולכים מדרך, אחריו מצד ההר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה, ויהי ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויישאו קולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול מאוד. ואבשלום ברח וילך אל תלמי בן עמיהוד, מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים, ואבשלום ברח, וילך גישור, ויהי שם שלוש שנים, ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת.